НОВА ГОДИНА Беше на вечерието на новата година и Морис спеше дълбоко в леглото си. Внезапно се почука на прозореца. Той се стресна. Хей, hey, Морис! Ела с мен! Ела! събуди се! <плес> Още не е станало светло и толкова студено навън. О, oh, вече почти се съмна и имаме много работа за вършене. Работа ли? Кой си ти? И каква работа искаш да върша по това време? Аз съм новата година и нося подаръци за всички. Но съм прекалено малък, за да дърпам количката сам. Ще дойдеш ли да ми помогнеш? Толкова ми е топло и уютно в леглото. И ми се спи! Ау! Хабва ли да излизаме в този час? Не може ли да изчакаме да дойде утрото? Обещавам ти, че ако дойдеш с мен, ще бъдеш по-щастлив от всякога до сега. Моля те, лас мен! Добре! Морис бързо се облече и излезе от къщата при малкия нова година, който го чакаше. Ей, хубава количка! Пише! Обичи доброта! Стана ми хубаво! О! Само ела с мен и ще се почувстваш още по-добре! Ще помагаш ли да дърпаме количката? Разбира се! И така нова година подала една едно от въжетата на Морис, за да му помага да дърпат количката. Двамата заедно поели по улицата през снега, за да стигнат къщата на Джо. Това е къщата на Джо! Той работи в градината ни! Няма никакви деца! Всъщност, няма и семейство. Защо идваме тук? Точно за това идваме тук. Нова година е. Не трябва ли да помислим за човека? Никой не заслужава да прекара нощта на нова година съвсем сам. Абсолютно вярно. Е, какво искаш да направя? Има толкова много сняг около къщата. Няма да можем да стигнем до там. Просто го разчисти, докато аз разтоваря част от подаръците, които му нося. Хм, да помисля. Може би ново пълто и шау? Топло новогодишна вечеря и обилна закуска. Новчи в тоговки... Това ще е страхотно, нали? Татко му даде старото си пълто. Но няма той или който е да, е. няма да иска ново през празниците. Хм, да! Мисля, че подаръците, които си измислил, са чудесни! Морис започна да почиства снега пред входната врата на Джо. А малкия нова година свали подаръците и ги остави при къщата на Джо. Ще позвъним ли на звънеца? О, не! Защо да го притесняваме? Просто ще ги оставим в дневната! И нова година се покатери през прозореца и остави подаръците върху масата на Джо. Когато Морис го видя да го прави, почувства едно вълнение, каквото не бе изпитвал досега. Само мисълта, колко щастлив ще бъде Джош, там получи подаръците си, накара сърцето на Морис да подскочи от радост. Беше нещо необяснимо, но и толкова прекрасно. След това, нова година се насочи към къщата на Беси. Това е къщата на Беси. Тя ще е с майка си. Какво ще дадем на нея? Беси е пълна от няколко дни. Красив букет цветя и шоколад в новогодишната нощ ще я направят щастлива. Какво мислиш? Да, ще бъде чудесно! И нова година отново се покатерил през прозореца и оставил букет красиви цветя, както и огромен шоколад, налеглото до Беси. Морис отново се почувствал толкова радостен, както преди това. Само при мисълта колко ще се зарадва беси на цветята и шоколада. Все едно, самият той ги получаваше. Нова година и Морис пребродиха целия град, като пускаха подаръци на всички хора. Не Незнайно как, Нова година винаги знаеше какъв подарък точно да даде на всеки човек, но независимо колко подаръци раздаваше, количката му не оставаше празна. Как така количката ти винаги е пълна, независимо колко подаръци сваляш от нея? А, любовта и добротата никога не намаляват, независимо колко даваш от тях. Колкото повече, повече доброта раздаваш, толкова повече се увеличават и ти се чувстваш по-радостен. Морис! Морис! Събуди се, се! А, у -у, Какво? Утрото на новата година е. Ставай, скъпи! Утрото на нова година, малкия нова година, количката с любов и доброта... Какво? Честита нова година, мамо! Колкото повече и доброта раздаваме, толкова повече се увеличават и се чувстваме по-радостни! Благодаря ти, че ме събуди, мамо! Виж, ще направя тази нова година най-щастливата от всички! Морис се облече... Взе малкото пари, които бе спестил в касичката си прасенце, взе и шоколада, който му бе донесъл чичо му и изсича от къщата. Не можеше да купи пълто, но с пестяванията купи яйца и палачинки от пекарната. Истиче при къщата на Джо и почука. О, добро утро, морис! Какво те води насам? Днес е почивният ми ден! Знам, но ти донесох нещо новогодишна закуска за теб предполагам, че ще харесаш и яйцата а веднъж ми спомена, че много обичаш палачинки с мет и канела Боже обожавам палачинки с мет и канела, благодаря това е толкова толкова мило от твоя страна от дълги години никой не се е сещал какво харесвам и да ми го донесе това значи много за мен благодаря ти Малкият нова година беше прав. Обича и добротата наистина са най-хубавите неща на света. После Морис отиде в дома на Беси с шоколад и бомбони. Привет, Морис. Здравей, Беси. Как си? Сигурно е доста ужасно да се разболееш на нова година. А, не ми говори. Но се чувствам доста по-добре, че някой ме е навестил. Донесох сухти това! Колко мило от твоя страна, Морис. Много съм ти благодарна. Честита нова година, Беси! Може по-късно да се отбия за една игра на Лудо или нещо друго. А! би било страхотно. Толкова е досадно по цял ден само да лежиш в леглото и нищо да не правиш. Една игра на истина ще ми помогне да оздравея по-бързо. Беси бе толкова щастлива. А гледайки колко е щастлива тя, Морис бе още по-щастлив. От тогава на сетне Морис раздаваше обич и доброта на всичките си приятели. Дори и на непознатите. Той се превърна в най-щастливото момче в града.